А Шурик страх не любив, коли під час цього діла позіхала, тоді міг роз'яритися, ще й ударити її. За кілька хвилин ослаб, відкинувся і зацвів утомленою і щасливою смішкою. «Хорошо в мене вийшло, правда, лілічка?» – сказав задоволено. «Давай поспимо», – сказала капіля, повертаючись до нього спиною. «Тепер дійсно можна поспати», – мовив Шурик, широко роздираючи позіхом рота. «Хороша ти бабка, лілічка». Але Капіля вже знову спала, цього разу не хропла, а пухкала, але це вже Шурика не дратувало. До нього підпливали сиві косми, які покривали його і погойдували. Зрештою пішов стрімко в піке, ніби був літачком, якого пущено в повітря політати. І він літав, в годи провалюючись у повітряні ями. Тамара в цей час дійшла до паркової гори, яку навчилася долати, ходячи по щавель. Гору укріплено кам'яним муром, що прямокутно сходився Зобабіч у найвищій тоці. Поміж сін вирівняно діл, оточений сіткою спортивний майданчик. Колись на цьому місці стояла хата, де жили вижаки. З одним із них вона колись училась у школі, і це була її перша любов. Може тому, дивлячись на спортивного майданчика згори під час однієї з передишок, Тамара відчула непояснений смуток. Ніби лагідна лапка торкнула в ній давню, забуту та й струну Дорога складалася з двох пологих частин, які долала без утруднень Утруднення було, власне, одне Коли мала здолати сходи, що виводили до паркових алей. Тут Тамарі не допомагала й палиця, бо сходи круті Їй забивало при підйомі подиха й крутилася голова Тож боялася, щоб не покотитися донизу Через це зупинялася і пильно озиралася А коли хтось був поблизу, стояла надчікуючи, поки перехожий піде Коли ж хтось поблизу стояв, хоч би парочка, яка милувалася краєвидами Тамара сідала на нижню приступку і сиділа, доки парочка зникне І тільки коли нікого не було, опускалася на коліна і долала сходи рачки. Маршів було два. Здолавши, першого відпочивала, а другим меншим виходила навстоячки, міцно впираючись на палицю і видибуючи на кожну приступку, де на мить зупинялася. Далі дорога йшла рівно, потім з малим підйомом так дісталася до бульвару. На бульварі були, як казав Шурик, лавочки, і можна було трохи пройшовши відпочити. Годинника не мала і часу не рахувала. Поспішати не було куди. Через це задоволення розглядала світ і людей. Був їй зовсім чужий. Тут уже не перестріне її жодна рябанадька. Бо нікому до неї діла, ані ні їй, ні до кого. І це наливало їй серце спокоєм. Отож і шла. А над головою пливло сонце в тумані. Похитувалися дерева, під ногами плитки з бетону Хоч колись як пам'ятала Добре витоптана жовта глина Під ноги клалася карачкувата тінь Зрештою сама була, мов тінь Знала, що треба йти прямо Аж до трамвайної колії Отож нескінченно довго йшла Її сині помертвілі очі Мертво світилися Через що й справді виглядала як сліпа Але вона сліпа не була і це тому, що в голові тремтіла крихітним вогником мала і тонка чорна свічечка отой той вогник і давав їй силу йти І щось у цьому чужому для неї світі діяти Того вогника сторожко берегла, адже твердо знала Поки має обов'язок приносити додому харч, доте то їй горітиме Через це чорна свічечка їй в голові горіла, але не стікала і не зменшувалася Гасла тільки тоді, коли засинала. Ось чому так нечутливо і непробудно спала? Але тільки минав сон, Свічечка саморушно запалювалася і горіла, Поки дивилися на світ очі, Бо й запалювалася від світла, Що проникло до неї через ті майже мертві очі. Отож ішла та йшла, Аж доки не дісталася до трамвайної колії. Тоді повернула ліворуч, і побачила величезну вивізку гастроному. Підступила до його дверей. Там справді була приступка, вийняла із сумки підстилку із старої кухвайки, простелила.